Zoran, abia puntua zen, eh, kontutan izatea ba, irautza frantxesa sortatu zelarik, mirazazazpion dalaroita bederatzean, ordur arte indarrean ziren ba, euskal eh, instituzioak, eh, kontutan izanik eh, provintzia bakotxak bere, ba asamblea da propio zuela bere eh, ba, eskumen propioak zituela hoiek bertan bera geratu zirela eta irauntza frantsesetik landa ba, estatu frantsesak ba reforma eh, politiko administratibo bat egin zuela eta ez ere eztu eh, instituzio propioari loturiko ereduak eta 2017ko eh, urtarrilaren batetik landa Ibarraldeak eskuratuko zuela hiru probintziak batuko zituen eh, erakunde propio bat ba, importantea diduritzen iztean gai hori lantzea bait perspektiba historiko batetik, ba bat non aztertzen den jatorria evoluzioa, bilakaera izan luko den, nola iritsi giren azken finean gaur egungo egoerara eta bigarren estati bat non gehiago azertzen dudan, zein diren eh, ba, euskal elkargoaren eh, berezitasunak, bai eskumenen aldetik, bai gobernantzaren aldetik eta baita finantzamentuaren aldetik eta gero bukatzen dut ba, azken eh, atal batekin non eh, aztertzen ditudan zein izango diren retorkizunari begira Euskal del Kargoak dituen erronkana guziak. Ikerketa hori egiterakoan eta eskumen guziak etziren oraino finkatuak edo haptatuak izan eta instituzio berri horren aldetik. Hortuan, eh, legeak bereak dionada Euskal del Kargoak badituela sei eskumen eh, obligatorioak direnak. Eh, hori legeak derrigorrez arrekonozitzen dituenak eta eh, bilinirata mazazpitik eta bilinirata e, ogeira beste hiru eskumen berri e, eskuratuko ditu. Baina horrez gain legeak aurre ikusten ditu bai gehiagizkoak diren e, edo adizionalak edo diren e, eskumenak, fakultatiboak direnak eta gero ere ba, erakunde berri horrek e, delegazioak lortu ditzazke estadutik, departamentutik eta eskualdetik adibidez izkuntza politikaren inguruan, mugaz gendiko lankidetzan edo eta euskal kulturaren sustapenaren eremuan. moan. Baina delegazioia Lortzeko, azken finan, Euskal Elkargoak negoziatuko beharko du aldioro instituzio bakotxarekin argi geratzeko zein baldintzatan eta zer rekurtzorekin beteko dituen eskumenen horiek. Orduan, interesantea dena da Euskal Elkargoarekin da... Instituzio flexible eta evolutibo bat dela. E, goratzen badugu, e, preseski auk, aukeratu zen kominotetaglomerazioan erakundea eta ez kominotetur ben, preseski kominotetaglomerazioan erakundeak askoz ere fleksibilitate gehiago e, emaiten zuelako eta aukera emaiten zuelako ba, evoluzionatzea denbora joan ala eskumen gehiago lortzeko eta noski horri loturiko finanzamentua eta prefiguratzeko ba, e, kolektibitate territorial e, bat ori baitzen, ba 2013tik landa, ba Ibar Euskal Herriko eragile gehientsuenak, bai alderdi politikoak, bai eh gizarte sibileko ordezkariak e, eskatzen zutena, eh? Orduan, e, zu prefetak eta suprefetak bere garaiarennantzuten bezala etorkizuna begira eta lortzen badu Euskal elkargoak pixkanaka, ba indarrean igotzea eta eskumen gerozta gehiago lortzea pentsa genezake, ba Pasak gintezkela, transizio fase batean, ba, e, lurralde kolektibitate batera, benen, oieko arendikan, aukerak edo e, besterik ez dira. Ez sobera goi maileko liburu bat, or, gana idut, unibertsitatetan ibiltzen ez direnen entzat, jende agot entzat ere, baliagarria izaitan da. Bai, prezeskin, nere helburuetariko bat izan da eh, lan pedagoziko bat egitea. Alegia Euskal Enelkargoaz anitzitze egiten da, Iparraldeko Instituzionalizazioaz anitzitze egiten da, baina referentzia historikoak maiz eh, eskaz dira, eta uneberean ere... Eh, ezagutzeko zein diren berezitasunak ere ba, ez da beti errexa izaten. Ordoan, nerekezke izan da, behin eta berriro, ba, uler garria izatea, eskura garria izatea, eta oso publiko anitz eta ezberdinak ba, irakurri eta uler dezaten, eta batez ere bereien ganatu dezaten zeren. Gauza bat da, azkenpenean, ikerketa zientifikoak egitea, beste gauza bat da, azkenpenean, publiko zabal bat ikutzea, eta liburu horren asmoa ere maila undi batean hori da. Eguzki orteaga, mil esker, beraz, zaitasun horiak emaitiagatik eta beste aldi bat artea.